Третє. Голлі запалює сигарету, щойно повертається до машини, робить затяжку, перша завжди найкраща, випускає дим у відчинене вікно і витягує з кишені телефон. Вона мотає вперед до останньої частини розмови з кішею, до частини про Елен Креслоу і двічі прослуховує фрагмент. Можливо, Джером мав рацію щодо серії. Не робитимемо поспішних висновків, але є певна закономірність. Це не стать вік чи колір шкіри. Це розташування. Парк Дірфілд і коледж Белс. Можливо, те і інше. Елен Креслоу працювала прибиральницею через разу будівлі факультету природничих наук і рестораном коледжу з напівпідвальним кабачком. Дзвіниця знаходиться в Memorial Union – місці у центрі кампуса, де у вільний від занять час збираються студенти. Колектив бібліотеки приходить туди на перерви на каву, обід і пиво після закінчення робочого дня. Це зручно, бо бібліотека Рейнолдс знаходиться неподалік і до місця можна дістатися швидко. Особливо в зимові дні, коли вітер намітає з озера снігу. За словами Кіші, Елен була яскравою, чарівною і, ймовірно, лесбійкою, хоча й не мала партнерки, принаймні, на той час. Кіша розповіла, що одного разу запитала, чи не думала Елен записатися на якийсь курс, і Елен відповіла, що їй це не цікаво. Вона сказала, що її класна кімната – це життя, промовляє Кіша з телефонного динаміка. Я це добре пам'ятаю. Вона сказала це начебто жартома, але не жартувала. «Розумієте, що я маю на увазі?» Голі відповідає, що розуміє. Вона була задоволена маленьким трейлером у трейлерному парку на околиці Лоутауна. Говорила, що цілком задоволена і житлом, і роботою. Вона говорила, що має все, чого може хотіти дівчина з округу Біб, що у штаті Джорджія. Кіша звикла бачити, як Елен підмітає у дзвіниці, миє підлогу у вестибюлі аудиторії, піднімається по драбині, міняючи лампочку, наповнює диспенсери паперовими рушниками, відтирає графітів з дверцят жіночого туалету. Коли вона була сама, каже Кіша, то завжди зупинялася, щоб побалакати з Елен. А якщо Елен не працювала на факультеті чи була надто зайнята у ресторанчику, вони з колегами-бібліотекарками завжди охоче запрошували її до свого кола. Не те, щоб Елен сиділа з ними, але була рада приєднатися, щоб потеревенити або на швидку руч перехопити чашечку кави. Кіша пригадала, як вони сперечалися про безвихідь, яку театральний клуб ставив у Девісоні, і Елен промовила мавпуючий джорджійський акцент. «Ой, нехай воно все йреться, це екзистенціальне лайно. Будемо жити, як живеться, друзі мої». «Скільки їй було років?» – запитує Голі з телефону. «Ну, може тридцять, двадцять Старша за більшість із нас, але не набагато. Якраз нормально». І ось одного дня вона не з'явилася. Через тиждень Кіша подумала, що Елен, мабуть, у відпустці. Проте ніколи раніше я не думала про неї так багато. Її голос звучить збентежено. Вона завжди була на моєму радарі, але ближче до краю екрана, якщо ви розумієте, що я маю на увазі. Угу, не подруга, а просто знайома. Точно, з полегшенням. Приблизно через місяць Кіша запитала Фредді Уоррена, головного у профспілці прибиральників, чи часом не перевелася Елен на повний робочий день на факультет. Уоррен запевнив, що ні, вона просто перестала виходити на роботу. Одного разу під час обіду Кіша та Еді Брукінгс завітали до відділу кадрів коледжу, щоб дізнатися, чи не знають вони, куди поділася Елен. Там не знали. Жінка, з якою вони розмовляли, попрохала Кішу взяти координати Еллен, якщо та раптом вийде на зв'язок, бо вона так і не отримала останню зарплату. А Ви впевнилися, що вона зникла? Перевіряли її помешкання? Довга-довга пауза. Тоді Кіша тихо каже. Ні, ми припустили, що їй важко переносити зиму біля озера. Ну або вона повернулася додому в Джорджію. Коли це сталося? Три роки тому, не менше, це було восени, десь у День Подяки, тому що востаннє, дай Боже, щоб такий не востаннє, я її бачила, коли на всіх столах у дзвіниці були паперові індики. Довга пауза. Коли я кажу, що її ніхто не шукав, я маю на увазі також і себе. Залишалося небагато. Голлі показала Кіші фотографію сережки, і Кіша підтвердила, що це сережка Бонні. Та й поготів. Тому Голлі вимикає запис і докурює сигарету до фільтра, розтирає її у своїй переносній попільниці і думає одразу, чи не запалити ще. Кіша не пов'язувала справи Елен Креслоу і Бонні Далл, ймовірно тому, що вони зникли з різницею в роки. Зате встановила зв'язок між Елен і Маліком Даттоном, тому що обидва темношкірі. Їй було незручно після того, як Голлі розповіла про зникнення білої дівчини і таким чином змусила замислитися, а чи так вже сильно люди, котрих не дуже хвилює доля чорного юнака, застреленого копом, відрізняються від неї. І все ж таки існує величезна різниця між молодим чоловіком, застреленим у своїй машині, і знайомою, яка просто безслідно випала із життєвого потоку. Голі могла сказати це Кіші, але та була надто зайнята власними тривожними думками, і Голлі подякувала за приділений час, і пообіцяла, що вийде на зв'язок, якщо виникнуть додаткові запитання, або ж справа вирішиться. Ймовірно, існує цілком логічне пояснення зникнення Елен Креслоу. Робота прибиральника потребує яких-не-яких навичок, але так само це робота з високою плинністю. Елен, як сказала Кіша, могла б переїхати у більш тепле місце – до Фінікса, Лос-Анджелеса чи Сан-Дієго. У неї могло виникнути бажання знову побачити маму та поласувати домашньою їжею. Але це не корелюється з тим фактом, що вона так і не отримала своєї останньої зарплати. І ще Пітер Штайнман зниклий приблизно в той же час. Елен жила в Лоутауні, на околиці, але працювала в коледжі, який розташований лише за пару миль від Дейрі Уип. І навіть менше, якщо зрізати дорогу парком. Що ж до Бонні Рейдал, то її велосипед знайшли навпроти покинутої ремонтної майстерні приблизно між коледжем і Уипом. Голі заводить двигун, обережно розвертається і проїжджає повз кемпінг, де під доброзичливим поглядом вождя розважаються відпочивальники. Четверте. На неї чекає довга дорога назад, до міста, яка здається ще довшою після насиченого подіями дня. Лілі Корт, 42, поруч, але Голлі не має бажання зупинятися на ніч у домі померлої матері та вдихати суміш запахів померлої матері. Вона реєструється в готелі Days Inn біля шосе і замовляє на вечерю курку на винос у Country Kitchen. Вона не взяла з собою змінного одягу, тож після вечері у номері йде до найближчого магазину Dollar General і купує свіжу білизну, а на додаток широку нічну сорочку з великим смайликом. Повернувшись до номера, нерозкішного, але досить зручного, навіть кондиціонер не надто гримить, вона телефонує Барбарі Робінсон, відчуваючи, що ще раз потурбувати її старшого брата на вихідних буде вже занадто. Барбара здатна майже так само вправно обробити інформацію на комп'ютері, як і Голлі. Щоправда, Джером робить це краще за них обох. Ну і крім того, не завадить просто привітатися. Вони мало бачилися цього літа, хоча Барбара й була присутня на похоронах Шарлоти. Привіт, Холл, вітає її Барбара. Що новенького? Як справи з мамою і все таке? За всіх обставин, це нормальне запитання, але Голлі здається, що Барбара наче розгублена. Саме так звучить її голос, якщо відірвати її від читання якогось зі своїх нескінченно довгих фантастичних романів. «В мене все в порядку. Як ти?» «Краще за всіх». «Джером ні в року повеселився, правда?» «Джером? А де він повеселився?» «Барбара не хвилюється». Йому довелося доправити одну жінку в лікарню. Я попросила його поставити їй кілька запитань, а вона перебрала з випивкою та таблетками. «Хіба він тобі не казав?» «Та я його й не бачила. Точно від чогось відволіклася». «Ну, тоді про нагальні справи». «Розшукуючи зниклу жінку, я натрапила на ще одну. Цю другу звуть Елен Креслоу. Я була б тобі вдячна, якби ти трохи порилася по засіках і подивилася, чи не можна щось про неї дізнатися. Я б зробила це сама, але wi вайфай у мотелі, де я зупинилася, ніякий. Вже двічі зривало». Довга пауза. Потім «Я трохи зайнята, Холс. Може, Піт?» Голі здивована. «Невже це та дівчина, яка любить грати Ненсі Дрю?» «Ну що ж, значить не сьогодні. Чи може це наслідки минулорічної пригоди?» «Ти думаєш про ондовські? Нічого такого?» Барбара сміється, і це добре. «Ні, я майже забула про нього, Холл. Просто дуже зайнята. Наче у пеклі, якщо хочеш знати правду. Аж палає. Ото й твій особливий проєкт, про який Джером згадував. Він, відказує Барбара, і незабаром я все розповім, можливо, навіть наступного тижня. Ти, Джером, рідні і друзі, обіцяю, але не зараз, не хочу наврочити. Мовчи, я поговорю з Пітом, матиме що робити, крім міряти температуру кожні 15 хвилин. Барбара хихикає. Кожні 15 хвилин? Я не дивуюся. У тебе справді все гаразд? Ну, так, твердо каже Голлі. Справді все добре. Займайся тим, чим займаєшся. Не схоже, щоб це були справи твоєї матері. Але я сподіваюся, що це стосується підготовки до коледжу. Підготовка до коледжу може зіграти свою роль з часом, хихикає Барбара. І слухай, якщо інфа про цю жінку справді важлива, я можу. Ні-ні, впораюся. У нас же все добре, правда? Завжди, Барб, завжди. Вона дає відбій, розмірковуючи про те, що ж це в Барбари за такий спеціальний проєкт. Наймовірніше, щось дотичне до письменницької справи, бо це те, що закладене в її генах. Джим Робінсон, їхній батько, 10 років працював репортером у Клівлендській Plain Dealer. Джером пише книгу про свого розвісного прадіда. То чому б ні? «І слава Богу, шипоче Голлі, що це позбавляє тебе кошмарів, проче Таландовський!» Вона плюхається на ліжко, зручне, і телефонує Пітові. «Якщо ти почуваєшся достатньо добре, щоб подати мені руку допомоги, я прошу її!» Піт відповідає трохи бадьорішим, ніж востанній голосом. «Для тебе, Холс, хоч зірочку з неба!» Це заїжджена гіпербола, але на серці все одно тепліше Перед тим, як покласти слухавку, Піт нагадує, що зараз вихідні, і він швидше за все не отримає бажаного до понеділка. Можливо, навіть до полудня понеділка. Голі, яка працює в режимі 24 на 7, вихідні дратують. Вона має три пропущених дзвінки від пені та три голосові повідомлення. Бо там однаково, де ви і що з вами? Вона передзвонить, але спочатку викурить сигаретку. Вона викидає в міст засміченої портативної попільнички в сміттєвий бак біля офісу мотелю і закурює біля автомата з виготовлення льоду. Коли підлітком вона надбала цю неприємну звичку, курити можна було скрізь, навіть у літаках. Голів вважає, що нові правила значно покращили життя людям. Обмеження прав курців змушує їх частіше замислюватися про те, як дюйм за дюймом зграє їхнє власне життя. Вона телефонує Пенній, надає їй точний, але далеко не повний звіт про хід справи. Вона коротко переповідає зміст розмови з Кішею Стоун, опускаючи частину про Елен Креслоу, і хоча й згадує про спілкування з хлопцями біля Дейрі Вип, не згадує жодного слова про смердюка Пітера Штайнмана. Вона не хоче згадувати хлопця, доки не добуде доказів того, що справи Креслоу та Штайнмана пов'язані. Пенній без того почувається жахливо. То навіщо додатково забивати їй голову думками про серійного вбивцю? Голлі роздягається, одягає сорочку зі смайликом майже до колін, падає на ліжко і вмикає телевізор. Вона перескакує з канала на канал, доки не зупиняється на старому мюзиклі, а потім вимикає і його. Ованій ретельно моє руки і чистить зуби пальцем, лаючи себе за те, що разом із нижньою білизною та нічною сорочкою не взяла зубної щітки. «Те, чого не можна вилікувати, треба перетерпіти», – шепоче вона. Чи спатиме вона цієї ночі після дня, перенасиченого подіями, а чи думки знову понесуться до матері, і вона лежатиме, слухаючи гуркіт вантажівок. Звук, який завжди змушує її відчувати себе самотньою. Як не дивно, вона відчуває, що спатиме. голі знає себе достатньо добре, щоб усвідомити, що ніколи не зрозуміє мотивів матері, і що брехня Шарлотти, особливо прихована колекція коштовностей, Мільйонерка заходить у бар, дивуючись, як її мати могла зробити те, що зробила. Ще довго даватиметься в знаки. Чи хтось коли-небудь в історії зміг повністю розрахуватися з власним минулим? Особливо, якщо це стосується батьків. Навряд. Голів впевнена, що це міф. Але вона принаймні трохи відірвалася сьогодні, курячи на кухні та трощачи статуетки. Вона стає на коліна, заплющує очі і, як завжди, молиться, починаючи з того, що називає Господу своє ім'я, ніби йому воно невідоме. Вона дякує за безпечну подорож і за друзів. Вона просить Бога подбати про Пенідала, також про Бонні, Пітай і Елен, якщо вони ще живі. Раптом у голові вибухає думка, і вона розплющує очі. Це не місце знаходження. Вірніше, не просто місце знаходження. Вона сідає на край ліжка, вмикає світло і телефонує Лакіші Стоун. Суботній вечір цілком можливо телефон скине її на відповідач. Можливо, Лакіша зараз танцює у довгому будинку, але більш ймовірно зависає з друзями у місцевому барі. Дивно, але слухавку знімають. Привіт, це Голлі, лише коротке запитання Запитуйте, скільки завгодно, каже Кейша Я у пральні, спостерігаю, як безкінечно крутяться рушники в сушарці З язика ледь не зривається Гарна молода дівчина не має прати ввечері в суботу Але Голлі запитує Елен Кресло, мала авто? Голлі очікує, що Кіша відповість, що не знає, чи не пам'ятає Але Кіша дивує вона не подовжила термін дії прав. Якось говорила, що має водійське посвідчення штату Джорджія, але воно прострочене. І це добійся надійний спосіб потрапити в халепу, якщо тебе зупинять. Особливо, коли ти чорна. Ну, як маліка даттона, на в курсі. Вона хотіла вирішити проблему тут, але весь час відкладала. Тому що у департаменті реєстрації завжди черги. Тож вона їздила на роботу із роботи автобусом. Якось так. «Непогано», – відказує Голлі. «Дякую вам. Можете повертатися до рушників». «О, іще», – згадує Кіша. «Так. Іноді у гарну погоду вона користувалася послугами Норбанка. Це неподалік». Голлі хмуриться. «В якому сенсі?» «Ну, вони надають велосипеди на прокат», – пояснює Кіша. «Просто біля входу. Обираєте той, що сподобався, і платите кредиткою». Шосте. Голлі закінчує молитву, котра тепер більше нагадує декламацію. Думки й зосереджені на справі. Треба заснути й не думати про мільйони шарлотти. Голлі уявляє парк Дірфілд між Ріджроуд та проспектом Редбенк. Вона думає про дзвіницю, покинуту ремонтну майстерню та Дейрі Уип. Місце знаходження, місце знаходження, місце знаходження. Жоден з них не мав машини. Бо ні мала але не їздила нею на роботу, натомість використовуючи велосипед. Елен також їздила на велосипеді, коли не їздила в автобусі, а Піт Штайнман їздив на скейтборді. Лежучи в темряві зі складеними на животі руками, Голлі ставить собі питання, породжене фактами. Воно й раніше крутилося в голові, але тепер починає здаватися набагато важливішим. Чи ті зниклі, про кого їй відомо? Всі?